Vader, dank jy vir die teenwoordigheid. Dankie dat jy altyd opdag as ons na jy roep. Dank dat jy getrouw is. En vader, dank jy vir die prijs wat jy vir ons betaal het. En vir die prijs waar my jy ons innooi in die koning van die konings sy teenwoordigheid. Die konings van die heelal sy teenwoordigheid net om voor jy te sta nie maar om op die skoot te kom sit om op die skoot te kom sit en te kan hoor hoe jy vir ons sê ek het lief jou ek het vir jou prijs betaal jy is waardig en daar is niemand soos jy nie ons eer jy vader ons hierdie. Daar is niemand soos hier nie. Ons sê in hierdie dienst, in die naam van Jesus. Amen. Ons het weer die voorrecht vanmorgen om een in die gemeente te verwelkom. So is ook nou nie meer so niet nie, maar niet genoeg. As jy sal my, kyk daarna in Lukas 18, ek wil graag hier met sal my net blaai in Lukas 18. Daarby vers 15. Julle ken die story van die maas, wat die kinders na Jesus toe gebring het, en dit was vir die doel, hy het gesê, en hy het ook die klein kinderkies na hom gebring, so hy hulle kon aanraak, en toe die disciples dit sien het, hulle hulle bestraf, maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, laat die kinderkies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want Anselkes behoort die koninkryk van God, God Godse regering, die werking van Godse kraag, behoort Anselkes, hy sê vir waar, Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos een kyntjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Jy weet, as hy ou na hierdie kostbare kleintjies kyk, Hallo sis, Hallo sis die kind, Hallo sis die kind, Weet sy vreemde oom is hierdie. As hy ou nou na klein so leik kyk, dan, wat daar kracht is, is dat sy net is wat sy is. Sy gee niks voor nie, sy is niks anders as om net te wees nie. Sy stel aan, baie min aan, wat ons van haar dink, want sy weet wie sy is. En is dit nie hardseer, dat meeste van ons dit ergens in ons leven verloor het nie? Hoekom? Om die aanklaar dit met ons kom stel het. Die aanklaar het ons skuld ons kom stel. En nou sê die heren, die sleetel vir koninkrijk, die sleetel vir gesag, vir regering, lees so, hier sien jy die sleetel. En die geheim, klein solein, wat beteken vlam, hy sê die liefde is een vlam van die heren, klein solei, oh, my liefste kind, ons seen hierdie klein dingetje, is hy nie te prachtig nie, jy is die mooiste ding, ja, jy boeibarde kind, ek neem swaar afskuit, kom ons seen sommer net van hulle, vader ons dankie, dat ons vanmorgen getuies kan wees, van jy seen, in ons lewens. Ons sien hierdie klein soelei vader, sien ons met jy droom in haar lewe. Ons bevestig die lewe wat jy geskenk het oor haar, oor haar ouwers, oor haar jylle gesin. Vader ons bevestig dat jy vlam van liefde in haar lewe sal brand en dat sy waarlik die geseende van die heren is en sal wees. Ons bevestig haar onskuld vermoorde en ons beskerm en ons staan as gemeente voor jy om haar onskuld te bewaar, so dat sy altyd in hierdie onskuld sal lewe, so dat sy deel sal wees van God Godse Koninkrijk. Ons eerie in Jesus naam. Amen. Ons sê in jylle twee, pa ma, met hierdie prachtigste kind. <laughs> <laughs> Dankie, nou kan jylle kinders kan nou gaan. Right. Is daar iemand wat die, die woord het vir ons? Ons luister ons graag daarna. Morgen jylle. Hierdie was, um, ek was al op hele paar kampe, maar ek weet nie wat was hierdie kamp anders nie, maar dit was, ek het die altyd geheil, dit was ongelooflik. Ek het net gestraand toe om Jan so gevulraak met die geest en die nachtmal met ons bedien en hierdie goed door omkom. En ek het self, so spiet sê, hierdie goed in die drom gemal, en ek is ook so spiet, jere, wijs ook van my preentjies, anders verstaan ek hierdie dinge mooi nie. Het ek een ruk terug, het ek... Um, a stikkie van Joseph Prince gelees oor die nachtmaal en ek het dit self gaan lees en bedink en ek het um, besef hoe ek groot geword het in die hervormde kerk was ons al baie bevrees gewees oor nachtmaal, want jy is so bang vir die oordeel en jy sit al in die broodrok dik in jou mond en jy is bang het vergeet om vir iemand te sê sorry vir wat jy gedoen het en nou sit jy hier en jy weer al blits gaan jy in nou slaan want jy is nie seker of het die rechte ding is nie en dan hoor jy van ander kerke wat kinders die nachtmal gebruik en jy dink jy sier die mens is van die pad af, want ons sê, as jy dit rarig dan dink, baie judgemental groot geword in die kerke waar ons is, om ander kerke en wat hulle doen te judge, alhoewel ons sê het ons heet nie, en ek lees hier die hele stik van 1 Korinthus 11, en waar hy in die begin, eindelijk vir hulle sê van vers 21 af, wat hy sê want as jylle eet, gebruik elk en eers sy eie eet, en die ene het honger en die ander en is dronk, so Wat hy vir die Korintiers sê, is, is, ek so geskok as ek sê wat jylle denk, want is nie wat jylle doen, dan was dit een geëeterij en een gevreeterij en een gedrinkerij en jylle laat die arre mense slecht veel wat nie kost het nie, maar jylle verstaan nie waar het gaan nie. En dan kom hy nou by die stik wat om Jano gestrand is, waar die brood breek, en dit is nou waar het gaan wat jylle nie verstaan het nie, is dat het nou die skool weeg wat die ongelooflike, het sal altyd die bly dat as die brood vast en jy besef moes nou, dat die brood wat Godse lichaam is, weeg weegzorder so, as enigheids in jou leven, en dat Godse lichaam vermink is, en of het nou een simpel ding so sinus is, of ‘n erger ding so kanker of financiers, het maak jy sakkie, als is sy lichaam gebreek, sodat dat het vir ons kon heel wees. En dan die beker wat jy drink, wat net bevestig, ons is nie sonders nie, ons is gerechtig en in die ander kant van die kruis. En dan sê hy na nou, die brood en die wijn wat jy drink, het sê hy, Want so dikwils is as jy die brood eet en die beker drink, verkondig jy die dood van die Heere. En ek dink by myself, wat het gebeur toe die Heere dood is? Op hy moment het hy die duivel uitgekleed. En dis nou waar ek in Pietse prentjes by mykaar kom, en ek sien hier die duivel is hier die groot wolf en skaap kleed, en ewe skielik sê die klein mannetje met die din armpies en beentjes. En al die mense lag by my, sê, seriësle, is dit wat jy was? Jy weet nie, en op hy moment wat Jesus dood is klee, hy om uit en hy niks. En dis wat hy hieso sê, so dikwyl soos wat jy dit gebruik verkondig jy die dood. So dikwyl soos wat jy hierdie nagmaal gebruik, bevestig jy dat die duiwel niks meer op julle het nie. Niks aan julle liggaam nie, niks aan julle sonde nie, niks nie. Um, en dan sê hy, wie dit op onwaarige gewyse hierdie brood drink en eet, en dis se waar die kerk ons nou bang gemaak het want sê nou jy het sonde waarvan jy nie van weet nie. En eintlik wat hy hieso sê is soos wanneer jy so vreet en syp nie eintlik besef waar dit gaan nie. Dis wat hy sê op die onwaarde gewyse, wanneer jy nie besef dis die Here se wat opgeweeg word tegen jou syktes en jou zondes nie, um, sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van jyre. Maar die mens moet homself beproef, en hy sê dat hy so toets my. As jy besef dat die lichaam soorder wees as jy ander goeders toets dit, dan sê hy so later, want wie op onwaardig wees die eet en drink, eet en drink een oordeel oor homself. En dis nou daar ons so sit en wacht vir die blits, want jy is so bang, hier gebeur nou een oordeel. Oordeel oor homself, terwijl hy die lichaam van jyre nie onderskyn nie. En in die volgende woordkie, daarom, verduidelik hy, hoekom hy dit sê, daarom is daar van julle wat zwak en syklik is en een aantal wat vroeg aan slaap het. Omdat julle nie besef waarover het gaan nie, omdat julle het nie opgeweeg het nie, gaan julle dood en, en raak syk. As julle dit net besef het, dan het julle nie die goed gehad nie. So die mens het hier die oordeel oordeel self gebring, omdat julle nie die besef gehad het nie. Dit is nie God wat julle geoordeel het, so ek in die kerk geleer het nie. En Ivers het Jan, pasal om 103 gelees, en die het klomp ouwelike goed van ons gesê, En ek besef net, die hele kamp wat hulle praat van, neem jou kleed op, dat hierdie gedeelte van 1 Korinthus 11, is die hele evangelie, als hulle die naak sê, is daarin vastgevang. Want as jy net besef, die Heere sy geluig om met soder geweeg, sy bloed het ons skoon gewas, elke keer as ons het gebruik bevestig, ons die duivel het niks meer op ons nie. Dan is het moos precies eigenlijk net wat die hele evangelie sê, in een stuk. En disse kom hierdie vir ons die nachtmal achtergelost het om te gebruik dageliks. Maak jy saak hoe oud jy is nie, maak jy saak hoeveel keer jy dit doen nie. En ek kan sê, oor december, jy was jylle uitbreek van maasels en ons kind word nie ingeënt nie. En ek sta die ochend op en sê, jylle lijf is so roo en ek gaan google op die internet om te kyk, en like jy goed. En sê, is brianrooi knopjes en John, waar is die sê, kom jy, kom kyk, en like kind. Ek sê, kan ons nachtmal gebruik? Hy sê, ja. <laughs> en ons gebruik nachtmal en ons bid en ons bevestig hier goed. En ek gaan smeer sy lijf vroom en hy raak aan die sap en een half uur later toe ek niks. Of het een uitslag was, een allergie, ek weet nie wat het was, maar halfie later, toe is dat een niks op het. Toe besef ek nie, wie ons gebruik nie, die goeders nie. En dit is die evangelie, is die naagmal vir ons om elke dag te gebruik. Dit is die kleed wat die heren vir jou gegeet om te besef, jy is skoongewaas, jy het niks meer op jou nie, die duivel het niks meer op jou nie. Benda sê, sy het niks te sê vanmorgen. Dankie Carla, ons het uh, vir die ouders wat nou nie so bevoorrecht was, soos ons, om te kampie nawek nie. Ons het so een rekening, wat ons nog moet betaal, wat ons nog moet afhandel, vanmorgen. En, en nou moet ek julle nou net allemaal saamvat, dat julle die beeld sien, van, van wat hier aangaan. Blijf nou my weer net na Filipense toe. Ons het laaste tyd, het ons gewerk nogal in Filipense, kom ons kijk het weer na Filipense 1, ek wil net een skrif daaruit al. Vers 9 sê Paulus, hy sê, en dit bid ek, dat jylle liefde nog meer en meer oorvloedig. Dit is interessant die termologie wat hy gebruik. Hy sê, meer en meer oorvloedig. Hy kon net sê oorvloedig. Hy kon net sê meer. Hy kon gesê meer en meer. Maar nou bevestig hy die oorvloed, dier te sê meer en meer oorvloedig. Dit is precies wat daar staan. Hy sê, dat jylle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Nou Ons wil vanmorgen praat oor die sleetels van die, die oorwinningslewe, en daar twee wat ek wil uithaal, wat ek vir julle wil wijs, terwijl Johan nou die deeroopgemaak het vir sleetels vanmorgen. En die eerste een is kennis. Die tweede een is alle ervaring. Dit is die twee sleetels van koninkrijk, wat ons vanmorgen na wil kyk. Kennis en alle ervaring. Nou, onthou nou net, ons praat van 2015, ons sê dit die jaar van, om in die Heerse ris in te gaan, Dit is elke jaar dit, maar nou, ons focus hierdie jaren, as die Godse geest van ons sê, hy sê, ek wil jylle met jylle focus daarop stel, om seker te maak, dat jylle wel in die rust van die heren is, en nou sê, vers 9, hy sê, dit bid ek, dat jylle liefde nog meer mag word, nou het ons gesien, dat liefde is die, die twee woorde, aga en pao, wat beteken, die herder wat ons lei na rust toe, so as hy sê, ons liefde moet meer en meer oorvloedig word, dat sê, ons rust moet meer en meer oorvloedig word, ons sal, meer en meer in Godse ris wees, ons sal oorvloedig wees in ris, dis eindelijk wat hy dan nou sê, nee, hy sê in twee goed, in kennis en alle ervaring nou die oomlik as ons nou aan kennis dink dan kom hierdie skrif op wat Jesus gesê het, aan die jode wat in hom gegloed hy sê hierdie ding, hy sê, as jylle in my woord bly dan sê jylle my disciples wees, hy sê das baie oudens, wat hulle beskou as disciples van die jere Ek wil vraag vraag, was Judas een disciple van die heren en die ware sin van die woord? Die antwoord is, hy was nie. Maar het hy doorgegaan as een van die disciples? Ja, hy doorgegaan as een van die, maar hy was nie redderge disciple nie. Hy sê, wat is waarlike disciples? Hy sê, as jylle in my woord bly, dan is jylle waarlik my disciples. So discipleskap het a tag aan, en daai kaarkie sê, in my woord bly. Dit helpt nie om een aanspraak te maak, en te sê, ek is een disciple van die Heere nie, maar ek is nie in sy woord nie, ek verstaan nie sy woord nie, ek ken nie sy woord nie, hy sê, want as jy in my woord bly gaan dit die gevolg gee, hy sê, dan sal jy die waarheid ken, jy sê, allemaal van ons het kennis, dit wat Carla na verwees het vermoorde, godsdienst het vir ons baie kennis gegeen, ek het met een enorme hoeveelheid kennis groot geword, van kinspeen af, ek is christelik nationaal groot gemaakt, van my maase knie af, tot ek dier universiteit is, ek was nou nie in die P.I. vir C.H.O nie, jylle weet as ek voorstaan, P.I. vir C.H.O, ek weet jylle praat nou van die Noordwest Universiteit, dit was P.I. vir C.H.O, Potse Stroom Universiteit vir Christelike Hoer Onderwijs, ek was nie daar nie, maar ek het dier die hele proces gaan, ek het een massa kennis gehad, maar my kennis het my nie gebaat nie, want die kennis, was een kennis soos wat Job gehad het. Daar moest iets anders kom, hierdie kennis moest een toepassend vind in my lewe En voordat het nie toegepas was nie, helpt dit nie. Jy sien, dit is die krisis wat die ouwens vandag met die universiteit het, hulle, kinders kom uit school uit met een A of een B en wiskunde, en dan wanneer hulle dit moet toepassen, is daar geen toepassing nie. Dan is die wiskundige kennis een papagai. Dit is net papagaiwerk. Daar moet een toepassing, daar moet een in inzicht wees. En dit is, is wat in die geestwereld is, moet daar inzicht wees. Met andere woorde, kennis is nie net een oppervlakkige woord nie. Dit is een inzicht. is iets baie meer, as net, ek wil somme net sê, oppervlakkige kennis, of kennisname. Hy sê, kennis en alle ervaring. Nou sê Jesus, hy sê, jylle sal die waarheid ken, jylle sal intiem wees. Ken hier is een ander woord, is een intieme woord. Hy sê, jylle sal die waarheid intiem ken, Julle sal intiem wees met waarheid. Jezus sê, ek is die weg en die waarheid. So jy sien, om intiem te wees met die woord van waarheid is om intiem te wees met die draar. Die persoon van hierdie woord is om intiem te wees met die Seen van God omself. Met die geest van God wat in ons woon. Hy sê, julle sal die waarheid ken en dan sal die waarheid julle vry Dit is die kennis, dit die intimiteit met waarheid wat ons vry vrymaak waarvan. Ons het vir klein soe lei vanmorgen gesien, gistermiddag stap, ja, sy klein dochterkie, wat is haar naam? Annemarie. Stap sy hier op en af, terwyl Piet bezig is, of terwyl ons sing. Sy paradeer hier op en af en op en af. Sy is doodjaf met haar self, is net so hoog. En sy is so tevrede met haar sy stap op en af. En sy nie een saak met niemand nie. Sy is net wie sy is. En amal van ons sy hart is in beweging oor hierdie kostelike klein mensie. Jy sien, sy ken nie die leen nie. Ons kan miskien sê, sy het nog nie die intellektiële ontwikkeling om te kan verwoord, want sy kan nog eerst praat nie, om te kan verwoord wat die waarheid is waarin sy is nie, maar sy is in die waarheid. Wie hoekom, om had die lena nog nie beetgekryd nie? Kan ek het wat zardig sê, het jy dit, sy is in die waarheid, want die been het haar nie beetgekryd nie. En jy sien, waarvan moet ons vrykomt? Waarom sê Jezus, jylle sal die waarheid ken, die waarheid veel vry maak, waarvan moet ons vrykom? Ons moet vrykom van die leun van die anklaar. En ons het hier die definities op die bord geskryf, ons gesê, liefde is om in rust te wees, is om in rust en geleid te word. Ons sê, gerechtigheid is om te voldoen aan Godse standaard, soos hy ons oorspronkelijk gemaakt het, om recht te wees, met om ons kullig te wees. En ons het gesê, eeuwige lewe is nie iets vir eendag nie, eeuwige lewe is vir nou eeuwige lewe is om om het intiem te ken, om in die waarheid te wees wat my vry maak, om nie te praat van waarheid wat my gan vry maak nie, maar om te kan sê, soos Piet vanmorgen gesê het, ek is vry. Ik ga nie vry woord nie, ek is vry. <laughs> so, jy sien, die vijand het met sy anklag het hy altyd dit uitgestel. Ons ander definities was, ons sê, die woord verduivel is die woord diabolos, wat beteken dia as gevolg van, en balos beteken aanklag. Die naam van die duivel is aanklag. Hy is die aanklaer en die rede waarom ons moet vrykom is ons het slagoffers geword van die aanklag. Die aanklaer het ons kom aankla, hy het die godsdienst gebruik, hy het die prediking gebruik om ons aan te klaar, en ons minne waardig te maak en dit is waarvan ons vry moet kom. En jy sien omdat ons minne waardig is, het ons God plan gemis. Sonde is om God se plan te mis. Maar sê die die twee woorde vir sonde, ha en meros beteken dis om nie te wees wat God my gemaakt het nie, om nie vorm te heenie, om buiten die vorm te staan, waarin God my gemaakt het, anskou die rots waaruit jy gekap is, die vlekkeloose, kostbare rots, ons het gesê, hy is die rots wat ewig staan, het ons vanmorgen gesing, ek en jy is uit die rots uit gekap, ons is van die seleste Jesaja sê, anskou die rots waaruit jy gekap is, dis wie ons is, en jy sien die vijand het het by ons kom roof, en ons het gesê, maar is gemors, ons worm, ons is niks waard nie, En ons het ons identiteit met die rots verzaak. En ons het die rots bekyk en ons het die rots bestudeer, theologies. Ons het om die rots geloop, ons het omgeweegd, ons het sy soortelike gewicht bepaal, ons het alles van die rots geweet. Maar ons het nie intimiteit met die rots gehad nie, ons moet weer in intimiteit met die rots kom. En al manier, luister mooi, al manier waarop een rots intiem kan wees met een rots. Julle verstaan dit by mense nie. kan intiem met Mense kan intiem met mekaar wees. Maar kan jy jou voorstel, een rots, hoe kan een rots intiem wees? Een rots kan net intimiteit hee, met sy eie soort. En die enigste manier, hoe ek intiem kan wees met die rots, is om rots te wees. Daarom toe, Jezus vir die disciples vraag, wie sê jylle as ek, en, en Petrus antwoord, eers die Christus, eers die gesalfde, is die rots. is wat Petrus sê. En dan sê, dan, sy naam is Simon, en Jezus sê, omzalig is jy Simon, Simon beteken riet, die wind waai om so. Hy sê, salig is jy Simon, maar ek noem jou kefas, dis die Aramese woord vir Petros, rots. Gee jou die identiteit van rots. En op hierdie Petra, op hierdie bedding rots, wie ek is, bouw ek my gemeente. Hy sê, die intimiteit tussen in jou rots en die rots is gemeente. Ek kan hy vanmorgen verstaan wat gemeente. Gemeent is intimiteit tussen in jou rots en die rots. Maar die vijand het van ons sand gemaakt, nie rots nie. Die aanklaar het ons oor die jare aangeklaar en ons het nie gesien nie, ons het gesien die woord vir hel, Hades, had, wat beteken om nie te sien nie, H is nie, Dys is om te sien, is om nie te sien nie. Al die jare het ons nie gesien, dat ons rots is nie. Hoekom? Omdat ons op sand gebouw het. En dis die, ek wil amper sê, dis die basis van die kamp. Ons het gesê, die fout van Adam, ons is met die die weegskaal bezig. Aan die een kant het jy die fout van Adam, Paulus sê, dier die misdaad van een, het sonde in die wereld gekom, dier die sonde die dood. En daarom is allemaal een sondeomvanger geboor, en kinders van die toren, as jy dan wil. Maar toe kom die laaste Adam, 4000 jaar later, en hy sê, daarom soos dier, Een misdaad die van Adam, dat vir alle mense tot veroordeling gekom het, is het een daad van gerechtigheid, vir alle mense, tot rechtverig maken van die leven, en die kantel die waar die skaal geval het in Adam, en ons uitwaardigheid geval het. Kantel die skaal, ons, val, ons kom in waardigheid in, want die een daad van gerechtigheid, van die rots, van Jesus, is die rots, het ons, wat die mens wat als sondaars gestel is, als rechtverdig is gestel. En dis waarvan ons moet vry word, Nou kom Jezus, hy sê, die waarheid sy jou vry maak. wat wou die waarheid hierdie naweek doen met elke vrou wat op hierdie kamp gesit het? Wat wil die waarheid vermoorde met jou doen wat hier sit? Of wat inluister oor die waar jou ook al in die wereld is? Wat wil hy met jou doen? Hy wil jou vry van zand. Hy wil vir jou, jou fondament op een rots sit, en die rots is Jezus Christus en as die rots Jezus Christus in jou leven is, waarop jou leven bouw, dan bouw jou, jou huis op die gerechtigheid van God, op die feit dat die prijs betaal is, dat alle ongerechtigede, alle oortredinge, alle smarte, alle siekte, alle tekort, alle gebrek, alles wat minder is as Gods spronkelike plan en bedoeling met jou leven, is ingeseig in die vloekhout van Golgotha, soos die hout wat in die Mooses en Mara se put gegooi het, wat al die gif en al die onreinheid en al die onzuiverheid uit die water uitgetrek het en die water was skoon en drinkbaar en gezond en nou is ek en jy skoon en drinkbaar en gezond, en nou kan ons nie in sonde ontvang gebore, wees nie, Klein Solei is nie in sonde ontvang gebore nie, sy staan in die gerechtigheid van God, sy staan in ons voor God, God glimlach oor haar leven, kan jy jou voorstel dat ons vanmorgen hier kon staan, en dat die aanklaar luister en sê, sy is in sonde ontvang gebore, en daarom kind van die toren, lyk sy vir jou soos een kind van die toren, maar so lank het die vijand, Ons gebind aan die gruwelike leun van die anklare. Waarvan moet ons vry word? Waarvan moet die waarheid ons vry maak? Sien jylle, waarvan moet ons vry kom? <laughs> ons moet elkeen so sien. <laughs> en luister, klein Solei is nog te klein om een fout te maak. Merk en jy is groter, ons het al fouten gemaakt. Maar denk jylle die fouten wat ons gemaakt het, wat ons kan maak, of wat iemand anders gemaakt het, kan verander wat Jesus vir ons gedoen het 2000 jaar gelede. So lief het God die wereld gehad. Niks kan dit verander nie. So die essentie wat ons gesê het, is waarvan ons vry moet kom, die waarheid wat ons moet vry maak, staan jy op die rots of staan jy op die sand? Staan jy op, op die fout van Adam, is jy in sonde ontvanger gebore? Of staan jy op die rots? het Jesus gekom en ek en jy is gebore na sy komst en sy opstanding en ek en jy staan in gerechtigheid en heiligheid voor God. Hy het omself voor ons oorgegee om ons te heilig, te reinig, sonder vlek vrimpel, sonder gebrek voor God te stel. Die feest 5, 6 en 27. Daar is jy. Het hier die waarheid jou vrijgemaak. En jy weet, die dilemma wat ons het, wat ons gaan sien in die tweede deel, die tweede sleetel van alle ervaring, is dat ons ervarings wat negatief is, geïnvloed het op ons of ons laat soms toe dat dit een invloed op ons het en dan kanseleer dit ons oorwinning as ek, luister mooi, laat like ek het zalig sê as ek toelaat dat my negatieve ervaring en die is nie een van ons wat hier sit vanmorgen of staan wat nie negatieve ervarings in ons leven gehad het nie waar die vijand gesteel geslag en verwoest het nie is nie een nie maar as ons die negatieve ervarings van ons leven toelaat om ons besluit oor die toekomst te beïnvloed. En plaas ons die ervaring, die negatieve ervaring van die verlede, sit ons in beheer. Dan het jy nodig om vry te kom. Jy het waarheid nodig. En dit wat dit vry belangrijk is, het is hierdie waarheid, finaal huis toestuur vir morgen. Die waarheid van, is jy sonder, waarop die hele godsdienst, die hele christelike godsdienst, 99.9% daarvan gebouw is, is gebouw op Adamse fout, op die mensensonderskap. Nou ek verklaar dit vir morgen alleen dit is om nie te sien nie, dit om in die hel te wees. Die waarheid is, die waarheid is, 2000 jaar voordat ek en jy geboor is, het die omswaai gekom, het die skaal gekantel, het God ons gerecht En daarom is ons en ons kinders, nie in zonde ontvanger geboor nie. Ons is nie kinders van die toren nie. Ons is in die jaar van Godse welbaar. God glimlach oor ons, want die prijs is betaal, God roep uit in Jesaja sepen, hy sê, troos, troos my volk, sê jylle God, Jesaja 40 vers 1. Hy sê, spreek naar die hart van Jerusalem, roep haar toe, dat daar strijd voorbij is, dat daar skuld betaal is, en dat sy uit die hand van die Heere dubbel ontvang, vir alle sondes. Een dubbele sien van God, vir alle sondes wat weggevat is, so ver as die ooste verweiderd is van die weste, dit gewerp het in die dieptes van die seee. En nou sê God, ek het het so ver weggevat. Johannes proklameer hy sê, daar is die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. Die Hebraers skruiver sê, God het met, met in Jezus Christus met sy offer het hy die sonde weggedoen. God sê driemaal, dier die Mermease pen, hy hal het tweemaal aan in die Hebraers, hy sê, aan hulle sondes en hulle oortredingen, sal ek nooit meer denk nie. En hierdie gnieus is so goed, maar dis die dilemma wat ons het, dis wat vir ons moet vrykom. Jy sê Terwijl ons hierdie goeie nies hoor, ons sit op een naweeksustee en ons hoor hierdie verskrikkelike goeie nies. En ons het gesê, geloof is die reaksie in my, is ek goeie nies hoor. Geloof is wat hier met my gebeur, maar ek is so ontwerp daarvoor, dat as ek dit hoor, dan is my weese in beweging om te sê, ja, en ek grijp dit. Hoeveel keer het ek al gehoor, dat iemand van my sê, bijvoorbeeld bekamp, dat een persoon aan my toekom en sê, die goed wat jy sê, het ek nog in my leven nie gehoor nie. Maar toe ek dit hoor, toe weet ek, dit die waarheid. Ek het dit eindelijk nog altijd geweet, ek het dit nog net nie in woorde gekry nie. Hoekom sal een mens so sê? Omdat dit sy ontwerp is. Sy ontwerp het opgespring binnen om te sê, jy is ontwerp verwaarde. Jy is ontwerp verwaardigheid. Jy is ontwerp om Godse gesand, om, om Godse beeld te draag, op die aarde. En nou wil ek hier julle met kyk, ons is ons nou in Lukas... Denk ons was in Lukas nie, ons is Filippense. Ons gaan terug aan Lukas 18 toe. Ek wil net hierdie ding finaliseer vir morgen. Vooral vir die ouwens wat weggaan van die kamp af. Maar dalk het ons allemaal in die gemeente nodig om dit net nog een slag te oor. Lukas 18 by vers 9 gaan ek nou lees. Hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrouw dat hulle rechtverig is en die ander veracht hierdie gelijkenis vertel. Nou en nou hierdie gelijkenis vertel Jezus voor die kruis. So, daar was die ouds nog in zonde ontvangen gebore. Maar daar het Jesus te doen gehad met die normale mense, wat besef het, hulle is in zonde ontvangen gebore. Maar daar was ook hierdie ouds wat geset, hoe my dit. Ons het het reg gekry, je weet. En nou met die oog daarop vertel Jesus hierdie gelijkenis. En hy sê, twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die andere ene tollenaar. Nou die tollenaars was die om die Engelse woord, die uitgeworpen is, die Engelse woord is die outcast, hulle was die oudens wat ons nou niks van hou nie, dis die oudens wat daar by die eetolle sit en die geld collecteer, dit was die tollenaars, julle verstaan nou, ons het nou terug tollenaars, hy sê. en die fariseer het gaan staan en by homself in so gebid, O God, ek dankie dat ek nie soos die ander mense is nie rovers, onrechtverdiges, echtbrekers of soos die, die tollenaar nie, ek vast 2 mal een week, G10 van alles wat ek gekry, So ek is eindig net die mekkie, ek is net die grootste grondboentjie in hierdie pakkie. En dan sê die tollenaar, het daar ver weggestaan en wou nie as sy oon na die hemel ophef nie, maar het op sy borst geslaan en gesê, o God, wees my sonder genadig. En nou sê Jezus, en ek sê vir julle, hierdie laaste een het gerechtverig naar sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elke een wat omself verhoog sal verneder word en elke met omself verneder sal verhoog word nou wil ek jou vraag vanmorgen. Wat er in is jou gebed? Wat er is jou gebed vanmorgen? Die fariseersen of die tollenaarsen? Kan ek as jou of hand sien? Wie sê ek bid die fariseersen? Wie sê, dankie, dat is een hand. wie sê ek bid die tollenaarsen? As een paar, oké, okay. goed. Blij nou sam met my na 1 Johannes 1 vers 8 toe. 1 Johannes 1 Dan kyk ons wat het in die Nieuwe Testament met die gebed gebeur Ek sloen nou al een paar weke om hierdie ding gesê te kry Ek probeer dit in een boek geskrywe kry So die ouwens met die eerste lees daarvan dit sal verstaan 1 Johannes 1 Kom Johannes en hy sê die volgende hy sê, Wat van die beginne was Wat ons gehoor het, wat ons met ons oog gesien het wat ons aanskou het en met ons handen getast het, aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die eeuwige lewe, nou wat het Jezus gesê, dit is die eeuwige lewe, dat hulle ie ken, dat hulle intimiteit ken met die rots, nee, dat hulle die waarheid intiem ken, nou, dit is nou wat Johannes van praat, Johannes beskryf hier, sy intimiteit met waarheid, sy intimiteit met die Seen van God, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Dis waarvan hy praat, hy sê, ons het met ons oog gesien, met ons hande getas, aangehande die woord van die lewe, hy sê, lewe geopenbaar, en wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, so dat julle ook intimiteit met ons kan hee, gemeenskap, koinonia, is intieme gemeenskap kan hee met ons, soos wat ons het met hom het, hy sê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seen, Jesus Christus, En ons skryf die dinge aan jylle, so dat jylle blijdskap volkome kan wees. So dat jylle liefde, jylle rus, want rus leid tot blijdskap. Nee, hy sê so dat jylle liefde, jylle rus, jylle blijdskap meer en meer oorvloedig kan wees. Nou gaan hy aan en hy sê, maar nou moet ons verstaan wat waarheid is. Hy sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan jylle verkondig. Wat het ons gehoor? God is ligd en geen duisternis is so nom nie. Piet het vrijdagavond gesê, God het geen skadeweekant nie. So God is lig. So lui, hierdie naam van hierdie klein dochterke, is dit nie fantastisch nie, dit is soos een sonstraal, dit is wat dit eindelijk beteken, een vlam nie. Hy sê, God is lig, en hom is geen duisternis nie. Recht. So, denk nou net wat hy die aanklaar moet ons gedoen, waarvan moet ons vry word? Jezus sê, jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. Nou moet ons net die gesprek vir die oomlik verder vat, Hierdie is een klomp jode wat in hom gegloed, gelovig is. En hulle sê, waarvan denk jy moet ons vry word? Ons is nie slawe nie, ons het vir niemand slawe dienst verricht nie. Hoe wil jy sê ons moet vry word? En dan gaan die gesprek aan, dan sê Jesus, hy sê, jylle probleem is, jylle die duivel as vader. Want jylle glo om, oor die waarvan moet hulle vry word? Jesus gaan so ver as om te sê, hy sê, die duivel is 'n mense moordenaar van die begin af. Nou sê die jongens man, maar jy is kranksinnig, ons is Abramse kinders, hy sê, as jy seens van Abram was, dan as Abram jy vader was, dan so jy my gegloed, maar jy dink Abraham is jy vader, maar jy is nie, jy dink jy is disciples, maar jy is het nie, jy gaan die reaksies van disciples skap, maar jy ken nie die waarheid nie, so jy volg nie die waarheid nie, dis kwalificeer jy as disciples, daar loop honderde miljoenik christen in hierdie wereld rond, wat hulle self disciples van Jezus noem, hulle het nie a clue nie, hulle kan nie sien nie, luister ek sê dit nie, afkeerend nie, ek was een van hulle. Hulle kan nie sien wat Jezus kom doen het nie, so die discipleskap aanspraak het geen inhoud nie. Nou kom Jezus en hy sê, jylle sê, jylle is kinders van Abraham. waarover wil jylle my dan vermoor? Hoe kom jylle my om die leven breng? Hy sê, so, nou kom Jezus met die saak potats uit, hy sê, jylle is einde kinders van die duivel. Hy sê, wat kwalificeer jylle as kinders van die duivel? Hy sê, die feit dat jylle geloof wat die duivel sê, en nie geloof wat God sê nie. Nou kyk, waarvan moet ons vrij word? Ek en jy het groot geword, van ek is een sonder en ek is een sonder ontvanger geboore. Wie sê so? Die aanklaar. Wat sê God? God sê, ek het jou rechtvaardig, ek het jou geheilig, jou gereinig, zonder vlek of rimbel, zonder gebrek, voor God gestel. <laughs> nou, wie is jou vader, wil ek jou vraag? Wie gloe jy? Hy gaan aan, hy sê, hierdie duivel, hierdie aanklaar, die diabolos, hy sê, hy is een mense moordenaar van die begin af. Hy sta nie vir die waarderties, die vader van die leem. So wie wat doen hy? Hy maak dood. Want hy sê, die wat stilslag en verwoes, hy maak dood, en dan gee hy vir my die skil, gee God die skil, dan gloe jylle om. Hy sê, dit maak van hom, jylle vader. Wie ek eis, as ek dink, hoeveel jare in my lewe, het ek gedink ek dien God, maar die duivel was my vader. Ek sidder as ek besef, hoeveel welmeenende, kostbare, kostbare, mens is daar buiten, wat lief is vir die heren, wat ergens met die heren bedoel, maar hulle geloo hier die van die vijand. En hulle besef nie, dit maak eindelijk die duivel hulle vader, in plaas van God hulle vader, terwyl hulle dink, hulle is disciples van hom. En elkeen van ons kan eindelijk getuig daarvan in ons eie levens, behalwe die nieuwe geslaag wat nou anders groot geworden, nee, maar in ons levens kan ons getuig hoe dit ons verkeerd gegloed, verstaan jy wat met die waarheid doen, die waarheid moet dit uit my gedagtheid kry, die waarheid moet my vry maak, en daarom moet ek gister vir julle laat sê op die stadium, ons moet vir mekaar kan sê, wat is jy, is jy of is jy rechtverdig, jy moet het kan sê, Paulus sê, met ons hart geloof tot gerechtigheid, met die mond beleefs tot redding, so ek maak dit vast door te sê, ek is nie sonder nie, So nou kom ons terug na die tollenaarse gebed toe. Voor jylle ons wat gesê het, ek bid die tollenaarse gebed. So as jy nou sê na die kruis, nou luister mooi, ek het nie vir jylle die vraag recht gestel nie. Jy sê, want voor die kruis, wat er gebed sou jy bid voor die kruis? Die fariseer die tollenaarse, die tollenaarse, maar toe, as jou die rechte gebed bid, wat gebeur? dan verhoor my God ons die gebed, is dit nie? So toe die tolle na die rechte gebed gebed, en God het om verhoor, so God was hom, sonder genadig, daarom stuur God sy seun, <laughs> en sy seun is die vlek en sy seun is die volmaakte offer, en sy seun kom met genade, onverdiende guns kom sy seun, en sy seun betaal die prijs, betaal sy skuld, dra sy straf, neem sy oortreding as sy smarte, sy sykte, die vloek op hom, so dat hy vry kan gaan, so die gebed van die tollenaars, precies, precies Nico, die kool, het het gedoen, nou die vraag is, nou dat die Heer dit gedoen het, kan ek nou die kant van die kruis staan, en sê, Vader wees my sonder genadig, dan kanse leer ek die kruis, en ek stap terug in die skoene van die tollenaar in, maar kan jy sien hoe die vijand, hoe die aanklaar ons om die bos gelei, vir soveel jaar in my leven, is ek geleer, om die kruis die glorieër terug te trap, in die oud-testament te staan, in die tollenaarse gebed te gebed. So ja, as ek in die oud-verbond was, dan verzeker, dan is die tollenaarse gebed die gebed. Maar as ek in die nieuwe testament is, is die tollenaarse gebed een vergryp, tegen die genade van God. Sê julle die verschil? Right, nou is so in 1 Johannes 1, en nou sê Johannes Hy sê, God is lig en hom is geen duisternis nie. So nou is dit opgeklaar, die leen wat die duiwel ons verkondig het, dat God die instigerder van probleme is, van ziekte en van die leende is, is toe nie waar nie, is die mensemoornaar wat stilvlag en verwoes. En nou sê hy, daar is geen duisternis in hom nie. En dan gaan hy aan, hy sê, as ons sê, vers 6 van 1 Johannes 1, hy sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, as ons sê dat ons intiem is met die rots, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel. Hy sê, dan lieg ons. Voor hoeveel jare in my lewe het ek gelieg? Hoeveel kostbare kinders van die heren daar buiten wat lieg? Wat sê, ek het gemeenskap met God, ek is een disciple van hom, maar ek kan nie sien nie, ek is in die hel, ek kan nie sien nie, ek kan nie sien, dat Jesus die tolnaarse gebed verhoor het nie, nou bid ek nog die tolnaarse gebed, terwyl die gebed 2000 jaar gelede verhoor is. Ek het ander dag gesê, weet, dan kom die skrif, die aanklaar het ons geleer ons moet soek na die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Jesus sê dit. Maar toe, toe kom Jesus, toe kom bevestig hy die koninkryk en hy kom gee vir ons sy geregtigheid. So nou is my sleutels weg. Nou soek ek my sleutels, ek kry hulle nou ook aan soek. Peter is my hand, ek soek nog die sleutels. Hier is my sleutels. Nou soek ek nog sleutels, hè? Huh? Nee, ek het mos die koninkryk gekry. Ek het mos die geregtigheid gekry. Hoekom soek ek verder? Kan jylle sien? Matthies 6,33 het ons aanhoud soek vir iets wat ons lang al gekry het. En so lang we die duivel ons kan beet die anklag kan hou sê, jy dit nog nie gekry nie, gaan hy ons laat soek. En so lang as ons soek, soek, is ons nie in Rus. nie. Wanneer rust ek? Wanneer ek gekry het. Hoor jy? So as hy die elisie by my kan skep, ek het dit nog nie gekry nie, dan hou ek aan soek, kan ek nie in rust kom nie. Dan kan dit liefde nie behaag nie. Daarom sê hy, Sonder geloof, om moeilijk om God te behaag. O, sonder geloof, om moeilijk om liefde sy te geef. En liefde kan nie sy sinde. God kan my nie inrus inlaai. As ek aan jou soek nie. As ek denk ek moet aan jou soek nie. As ek nie besef, ek het gekry nie. Hoekom? Omdat ek nie kan sien nie. Hoor jylle? En nou wil die Heer ons oor opmaken, en nou verduidelik Johannes dit. Hy sê, as ons dis nou sê, dat ons gemeenskap met hom het, soos wat so baie kostbare, kostbare kinders van die Heer sê, soos wat, meeste van ons gesê het, maar ons wandel in duisternis, want ons soek nog steeds die koninkryk. Hy sê, dan leg ons. Hy sê, en dan is die waarheid in ontneem. Hy sê, maar as ons in die licht wandel, as ons besef, die koninkryk het gekom, ons is van die bose verlos. God was die sondaar genadig. God het ons sy gerechtigheid geë. As ons, in, sien jy, nou sien ek, nou wandel ek in die licht, as ek in die licht wandel sien ek, en om te sien is om die lewe te heen hy sê, God is lig en ons geen duisternis nie, so om hom te ken, is om licht te ken, is om te kan sien, ok, nou sê hy, as ons in die licht waar ons in die licht is, dan het ons gemeenskap, nie net met hom nie, ons het gemeenskap met mekaar, dan daar geestgetuien is, dan is ons een van siel en een van sin, hy sê, en die bloed van Jesus Christus reinig ons, nou die woord reinig beteken anou reinig, dit beteken nie, hy moet my nou reinig nie, wanneer die bloed van Christus my gereinig, gestraand ons die beker gevat het, wat het ons gesê, 2000 jaar gelede, sê die heren, onthou, my bloed het jou gereinig, met een offer vir altyd. So wat bedoel Johannes, as hy nou na die kruis skryf en sê, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde? Wat moet hy reinig? Hy moet my gedagtesko was. Verstaan jy, ek is gereinig, jy is gereinig van sonde, maar is dit uit jou gedagte het, besef jy, daar is nie een mens op hierdie planeet, vir wie Jesus nie gesterf en opgestaan het nie, daar is nie een mens vir wie nie gerechtvaardig is nie, Maar besef jy, mense loop onder die las van sonde, omdat dit in hulle koppen vastgesteek het. En van die vijanden, moet dit levendag in jou kop hou, as hy dit levendag hou in jou kop. Het jylle nie politiek gesien, hoe dit werk? Ek was hom net so'n stikkie politiekje ingooi. Ons is nou 20 jaar post-apartheid. Maar die ouwe sê het nog steeds apartheid in hulle koppen. Hulle is 20 jaar lang vry, maar hulle leef nog steeds in apartheid. Want hulle is in hulle koppe. Nou moet nie vingers wees na die ouders wat apartheid in die kop heet nie. Je weet ons klomp Afrikaners, ons het die Engelse in ons kop heet. Die Engelse oorlog was 100 jaar geleden, ons nog steeds moeilijkheid met die Engelse. Het het 100 jaar gevat om die Engelse oorlog uit ons kop heet te kry, hoe lang ding jylle gaan het van apartheid vat om uit die die ouders in te kom. So, wees langmoedig met die mense man. Ok, nou is die politiek klaar, nou is terug. Nou kom vers 8. Hoor nou wat sê vers 8. Nou sê vers 8, as ons sê, dat ons geen sonde het nie kom ons stop eers daar wat sê jy wat sê jy is jy een sonder want sonde maak van jou sonder of is jy rechtvaardig rechtvaardig beteken onskillig rechtvaardig beteken om aan Godse standaard te voldoen rechtvaardig beteken om recht te wees met God, dat is geen uitstaande zake nie, nou vraag ek vir jou vanmorgen wat sê jy Is jy sonder of is jy rechtvaardig? Ek toets jou. As jy sê, ek is sonder, dan klink het alsof jy binnen in die ding is, want as jy sê, as ons sê dat ons geen sonder het nie, maar het lees ons self. Is die waarheid in ons nie. So, as ons die tekst so lees, dan beteken dit, as die waarheid in ons is, dan moet ons sê, jy rechtvaardig is. Ek is Maar wat is jy? Is jy sonder of is jy rechtvaardig? Wat het Jesus gedoen? Het hy kom sterf? Het hy opgestaan? So, as jy dan is sonder of is jy rechtvaardig? So, hoe lees jy die maar nou staan dit daar, want jy sien, dit die ding waarmee die vijand jou gaan poikie, want as jy nou by die huis kom en jy sê vir die ouwens by die huis, ek luister, ek is nie meer een sondag nie, ek is rechtverig, die sondagskap is afgelees en wat van Johannes 1 Johannes 1,8 sê jy nou, ek het nie gesondag nie, maar kom ons lees in Johannes 1 Johannes 1,8, gestel dit is die athees wat hy lees, ek is athees, ek glo nie in God nie, glo nie in Jesus Christus nie, ek lees, hy sê, as ons sê dat ons geen sondheid nie, die athees sê ek het nie sonde nie, Wat is sonde? Wie schot? Wie het sonde gedefinieer? Waarvoor het ek vergifnis nodig? Ek doen wat ek wil. Ek schot in myself. Is dit nie wat die atheus sê nie? So die atheus sê ek het geen sonde nie. Die atheus sê ek het die kruis nie nodig nie. Wat sê Johannes? Hy sê, as ek dit sê, dan misleie ek myself. So die atheus misleie omself. Die waarheid is nie enorm nie. Hy sê ek het die kruis nie nodig nie. Daarteen oor, krij ons die fariseer. Die fariseer sê, dankie Heere, dat ek so grand Dankie dat ek my tiendes gee, en dat ek nie soos hierdie tollenaar nie. So die fariseer sê, ek het ook die sonde nie, ek het die wet gauw. Paulus is, is die mooiste beeld van die fariseer, hy sê, ek was onberispelik wat die wet betref. So Paulus het as fariseer gesê, ek het nie gesondig nie. Wie sier die Jesus om vir my te kom sterf? Ek het om nie nodig, hoe kom die fariseers om Paulum uithaal, hoe kom hom vermoord? hulle wil my gehaad het nie, hulle sê ons om my nodig, ons het self recht gekry. So, wat is die implikaties hier? As ek sê ek het het self recht gekry, dier my eie werke, dan sê ek ek het geen sonde nie. As ek a atheist is, dan sê ek ek het geen sonde nie. Ek het nie vergifnis nodig nie. Ek het nie God nodig nie. Weer jy? Maar, as ek een nieuwe testamentische mens is, dan sê ek ek het nie sonde nie. Maar wat sê ek daarby? Hoekom het ek nie sonde nie? Ek het nie die sonde nie, omdat die kruis vir my was. Ek het sonde gehaad, maar oor die kruis het ek nie sonde nie. So sien jy, daar is een stikkie, daar is een stikkie wat in naakies staan daar, wat Johannes nie geskryf het nie, maar wat logisch uit die ding uitvloe. Want die stikkie wat Johannes sê, hy sê, nou sê ek, en dis wat oor Desmond net nou gesê, hy bid die fariseerse gebed, maar nie soos die fariseer nie. Hy bid die gebed, van die ou wat verlig is in die Nieuwe Testament, en die Nieuwe Testament die ou sê, ek is nie meer een sonder nie, so, voor God het ek nie gesondag nie. Maar ek en jy weet, ons het gesondag, maar hoekom kan ons sê, ek het nie gesondag nie? Omdat hy voor hy die sonde weggeneem het, omdat hy voor hy die sonde betaal het. Ons het hierdie week, het ons gesprek gehad, en in hierdie gesprek het een groot ding vir my oopgebreek. Ek wil vir jou sê, Jy kan hierdie woord door van Godse gerechtigheid en die feit dat Jesus die prijs vir jou betaal het en jou geheilig en gereinig het en al hierdie goeders gedoen het. Maar wie wat dit blije theorie totdat jy een fout gemaakt het? Jy sien, dit is alles goed en wel om in naweek hier te sit. En ek hoor, die Heer het al my oortredinge, al my ongerechtiging, alles weggevat, tweedigste jaar gelede, hy dink nooit weer daar oor nie, tjoe, ek is van die hoek af. Recht en nou gaan ek hier weg, ek is die gerechtigheid van God, ek is nie meer die sonda nie, maar morgen maak ek een groot fout, en wat nou? Wat is ek nou? Ek het nou een groot fout gemaakt, wat is ek nou? Onmiddellik kom my gewete, wat geactiveer is dier die anklaar, kom my gewete in actie, my gewete sê, maar nou is jy weer terug die sondaar, nou mis jy dit alweer, nou staan jy alweer, wat, wat, vir mooi. wat beteken gerechtigheid vir ons? gerechtigheid beteken vir ons een toegang tot al Godse beloftes. Tot alles wat, hy sê, as gerecht, jy gerechtigheid verstaan, dan verstaan jy dat God sê, as God dan sy eie sê nie gespaard het nie, maar hom vir ons oorgegeet, wat sal hy dan van ons terughou? Wat sal ons dan sky? In die lijst wat Johan genoem het vir morgen, verdruk of benauwdheid, Romeine 8, wat kan my dan nou sky van die liefde van God? En, omdat jy Johan het gesê, Paulus het een ding uitgeladen as een ding wat my kan skyn en dis ek self ek kan toelaat dat die vijand sy saad van anklag in my gedachte le so ek wil jou iets sê gerechtigheid, jou volmaakte stamp vir God, is nie getoets in jou lewe voor jy droog gemaakt het nie ek sê nou nie gaan stel skaap dat jy kan dit toets nie hoe mooi wat ek sê maar elkeen van ons maak foute in ons levens. Ons hoef nie te soek daarna nie, het gebeur net. Ons maak foute. En as ons in die fout, in die krisis, in die teenstand, in die mislukking, in die nederlaag wat ek lei, of ek nou oortreed, of daar teen oor my oortree is, of die diefde het recht om te steel, te slag en te verwoes in my lewe, of verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of naaktheid, of swaard, of overhede, of macht, of tevenswoordig, of toekomende dinge, of hoogte, of diefde, of wat ook al teen my gekom het, en ek het kous oor die kop gekry. Dis dan, wanneer gerechtigheid getoets word. Want dan, is die besluit, kanselier dit wat met my gebeur het, wat Jesus gedoen het. Kanselier dit wat ek nou gedoen het, wat Jesus gedoen het aan die kruis. As ek sondagskap gekry het, by my oopie Adam, dan het ek gerechtigheid gekry, by die Seen van God. En soos ek sonderskap by Opa Adam gekry het, het die zoon van God, daai sonderskap op hom geneem, is my gerechtigheid gegeen. En dit het niks te doen met wat ek gedoen het, of recht gekry het nie. Dit het niks te doen wat met my gebeur het, of nie gebeur het nie, of gaan gebeur nie. Jy sien wat die vijand wil doen, wat is die waarheid wat ons moet vry Die waarheid wil ons verbind aan die aanklaar. Jy het iets gedoen, jy het iets gemis ergens. God sê ek is klaar met gistern. Paulus sê, ek vergeet wat achter my is, ek strek my uit na wat voor is, om die prijs te verkryf van die oorroeping van God en Christus Jesus is. Hy sê, ek vergeet achter, ek strek my uit na wat voor is. So gister is verlede tijd. Verochend is verlede tijd. Nou is het voor en, en die vraag is, en ek het nie tijd nie, die tijd is nou om, maar die tweede punt wat ons wil maak vanmorgen is, die tweede swetel, is alle ervaring. Luister, alle ervaring gaan jy kry, as jy hierdie leven leef, as jy die oorwinning, wat daar in Christus Jesus is, gryp, en sê, dis myne. As jy gaan opstaan, uit die aanslag, en die teenstand, en die verliesheid, sê, dis myne. Vandaag is een nieuwe dag. Vandag is een nieuwe dag. Jy weet, ek het hierdie voorbeeld al so baie gebruik, want het het so in my gemoed en gegrafeerd, ons studenten was, ons gaan viskie daar, by Soudwana baie in, in die noordkust van die tal, en ons het nie finansies gehad, ons het, vir wetshoots het ons, Rek die truie oor mekaar aangetrek, om bieke langer warm te bly in die water, en ons het ons eie spiesgeweer gemaakt, en het, so het ons daar gekom. En dan kan ons nie, soos wat ons dees dag grend met die boot ingaan nie. Ons moet daar dier die branders, moet ons inwerk met hierdie botel en die geweer, en die goed is waarmee ons nou gaan viskiet. En dit klomp goed, in die branders wat jou terugrol, gryp aan hierdie goed, en trek jou alkeer terug. En ek ondou wat sys werk was, het om dier die branders te kom, dat jy naderand so moeg is, dat jy denk, ek gaan nooit daar kom nie want as jy het een brander deur is, kom dan nog een brander uit jou rol, daar kom dan nog een, nog een, jy weet dat ek sien hoeveel ouwens, sterk manne, fikse manne, opgegeet het, ek kan nie, die ding is te veel vir my, en uitgegaan het, sê, ek kan nie, maar die ervaring was, dit, dit is net nog een brander, nog een brander, nog een brander, dit voel of dit nooit ophou nie, en dan, kom dan nog een brander, en dan leeg jy in die stilwater, dan was dit die laatste een, maar jy het nie geweer, dit die laatste een, nie, Alleen die stilwater, dat kan jy nie geloo. Sjie, En jy sien, met ons lewe, sê die celle, die vijand kom met vlaag op vlaag op vlaag, brander op brander, hy wil jou nie daar in die stilwater heen nie. Hy wil jou nie hee daar waar die vis is nie, hy wil jou rol hier so in die sand. En hy kom met brander, brander, brander, doogte, diepte, oteenswoordige toekomende dinge, al hierdie aanslaag, vervolging, naaktheid, gevaar, zwaard, al die goede, kom hy te my, en hy rol my, rol my, rol my, en al wat hy wil hee, is ek moet in my kop, een gedachte kry en sê, dit is te veel, kan nie, kan nie, dit nie vir my nie. Dan het hy my. Want as ek nie deurbreek nie, sal ek nooit in die water kom nie. As ek hier die raar branders gaan nie, sal ek nooit daar kom nie. Jesus sê, ek bid nie, hy, so, hy bid vir sy vader, hy sê, vader, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld wegneem nie. Hy sê, ek bid nie dat jy hulle van die bose bewaar wat sê dit vir my? Dit sê vir my, die branders is te min om my uit die stil water uit te hou. Kan ek het vir jou starag geef vanmorgen? Die branders wat die vijand teen jou bring, is te min om jou uit die stil uit te hou. Hy gaat uit uit hart loop. En jy gaan nie. Want as jou voet op die rots is, gaan jy nie uit uit hart loop nie. En jy moet besluit in jou leven. Gaan jy uit uit hart loop vorm, of weet jy hy is uitgekleed, die klein marmaniekie waarvan jy gepraat het, Carla, die klein marmaniekie, hulle sal omkyk en sê, is dit jy wat nazies verleid het? Hy het nie genoeg, he doesn't have what it takes. Hy het nie genoeg branders tot sy beskikking, om jou uit oorwinning te halen. So ek gee nie om hoeveel teenstand, ek gee nie om hoeveel mislukkings, ek gee nie om hoeveel terugsla jy in jou leven gehad het vanmorgen, Vanmorgen is nieuwe dag. Vanmorgen sê hy, alle ervaring, alle ervaring is, sê, jylle, ek sal nie ophou nie. David skryf, menigvuldig is die teespoede van die rechtverdige, maar, uit die almal red die Heer om. Die selde David skryf, hy sê, hierdie man, as hy val, stort hy nie neer nie. Die Heer is die een wat ons elke keer optel. Die Heer is die een wat elke keer daar is vir ons maar as die vijand my kan kry om op te gee, dan het ek nie net vir hom geluister nie. Ek het opgegeef op die offer. Ek kan opgegeef op die offer. Ek kan opgegeef op die offer, en dan bly ek syk. Ek kan opgegeef op die offer, en dan bly ek sikkel. Of ek kan sê, die branders is te mind. Laaste skrif, 1 Korintjes 10, 13. Wat sê Paulus? Hy sê, ons weet, dat God nie sal toelouw, dat jy boe jou kracht versoek word nie. So wat God sê, wat Paulus daarvoor sê, hy sê, die duivel het een te min brander. Die duivelse branders is een te min. Jou probeerslag, jou opstaan, is een meer, as die duivelse teenstand. En die laatste opstaan, is jou oorwinning. Moet laat die vijand, die oorwinning van jou wegvat nie. Dis jou nie. O, gids, nou is ek ook nie klaar. Moet. Ek het nou nie klaar gekreem wat ek sê nie. Tijds om. Maar ek gaan het daar los, is genoeg gesê. Ek moet nog by vers 9 gekom het, 1 Johannes 1,9, ek was nou net by vers 8 gekom, maak sakkie. Maar 1 Johannes 1,9, hy die strekking, jylle sal sy beeld ook sê, maar prijs die heren, moet nie laat die vijand by jou steele dier dat jy sy leen geloof wat sê, daar is te veel branders nie, daar is nie, daar is een te min daar is een te min om jou van oor te beroof dit is jou deel, prijs die Heere Yes, weet jy wou sê? Piet die antwoord volgende zondag, as jy volgende zondag hier is dan gee kom vir jou <laughs> die jongens wat nie hier kan wees nie kry die link by Pieter en dan en skakel volgende zondag en hom klaar, daar is hy dit is die deel, prijs die Heere, vader Ek dank jy vir die wonnelike geleentheid, vir die wonnelike naweek, dat jy die rots is, dat jy ons rots is. Heren, dat ons weet, dat ons in al die dinge, ten spuite van die dinge, meer is as oorwinnaars dier jy wat ons liefgehad het. En dat jy ons wil leid tot die water wat stil is achter. Heren, dat ons, ons bevind ons helf dalk op pad dier die branders. Maar dat zekerlik sal ons daar kom. Ons weet Hy wat in my is, is groter as hy wat in die waard is. Dankie vir oorwinning. Dankie, heren, dat daar oorwinning is uit hierdie lewe, dat hy gesê het, hulle wat die gave van die genade, die geskenk van Godse gerechtigheid ontvang, in die erskapie sal wees in hierdie lewe. Heren, ek, ek roep dit uit, ek roep dit uit oor elkeen wat luister vanmorgen. Heren, dat hierdie droom van hy, een fysische werkelijkheid, een manifestatie word in elkeen van ons levens. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom druk saam met ons thee, en kom keier saam met ons vir oulaas, vir julle die pad vat, en sê vir julle vir die oorwinningsweek.